А тут хвилини, наче зупинилися. Тепер хаблак мусив підганяти їх, однак не робив цього, бо знав, що, можливо, скоро вони знов полетять з неймовірною швидкістю, і він як завжди не стигатиме за ними. Хаблак зав'язав строкату польську краватку і одягнув чорний шкіряний піджак. Цей піджак з неймовірними труднощами дістала йому Марина. А він носив його недбало, наче й не було цих труднощів, і все життя носив лише модний і дорогий одяг. Згадав свіщий, здається, зовсім недавній студентський благенький костюмчик. Він ходив з хлопцями розвантажувати вагони і придбав найдешевший костюм. Але й тепер той костюм видається йому розкішним, сірий, з полиском, вогною там і не пахло, навіть напіввовною, чиста синтетика. Проте, як дивились на Сергія дівчата навечері в гуртожитку, модний і трохи гордовитий. А може ця пиха йшла від сором'язливості і незручності, все ж костюм сколував йому рухи. А зараз він носить чорний шкіряний піджак, як людина, котра дивиться на життя з висоти своєї промтоварної величі. У барі було вже зайнято кілька столиків. Біля стійки сиділи троє невизначеного віку чоловіків у твідових піджаках, один у замшевій куртці, дві розмальовані дівчини тягнули через соломинки коктейлів в кутку. І літня жінка, певно працівниця готелю, квапливо сьорбала каву. Бармен стояв за стійкою. У білій акуратно випрасованій куртці і чорній бабитці. Справді мав високе чоло, і якщо б не приплюснутий ніс і запалі очі, скидався б на професора. І він зиркнув на Хаблака байдуже, та очі мав чіпки, і капітан зрозумів, що Макогон запам'ятав його. Хаблак замовив чарку коньяку і чорну каву, зайняв порожній столик між стійкою і компанією в твідових піджаках, сірбнув кави, пахуча гірка рідина обпалила піднебіння. Кава виявилась ароматною і міцною, справжньою кавою по-турецьки. Компанія за сусіднім столиком, видно, добре знала бармена, бо чоловік у замшовій курці помахав рукою і гукнув. «Гоша?» Він показав три пальці, і Макогон одразу приніс їм три келихи коньяку. Посміхнувся приязно, перемовилися кількома словами, і бармен поніс брудний посуд за прилавок. Хаблак прислухався до розмови сусідів. Нічого цікавого. Один розповідав, як їздив улітку теплоходом до Сочі, яке пиво було в барі, про сухумського знайомого, котрий зустрів їх. Чудовий грузин, він возив їх у власних жигулях по Кавказу. Інші підтакували, ділилися своїми враженнями про поїздки. Звичайне базікання трохи підпилих чоловіків. Одна з дівчат, що сиділи навскізь через зал, кидала на хаблака виразні погляди. Кілька разів вони схрестилися, і дівчина відверто посміхнулася капітанові. Було її років за двадцять. Гарненька, у червоних чоботах, на високих підборах і закочених над ними по стильному джинсах. Рішучими кроками, просто в плащій капелюсі, ззавперетнув чоловік із сивими скронями. Бармен перегнувся до нього, вони пошепотілися, і макогон пропустив чоловіка до кімнати за стійкою. Певно, велася якась ділова розмова, бо макогона не було хвилин десять. Якийсь відвідувач уже нетерпляче постукало в монетою по стільці. Нарешті Бармен з'явився. Обслужив клієнта і почав перетирати келихи, але той, хто завітав до нього, так і не вийшов. Раптом Хаблак побачив його за скляними дверима, що виходили до вестибюля. Отже, з кімнати за баром є ще один вихід, і гоше випусти від відвідувача через нього. Хаблак замовив собі ще чашечку кави, це давало йому можливість посидіти в барі зайвих півгодини. Дівчині в закочених джинсах Либонна бридла безрезультатно стріляти в капітана очима Подружки підвелися І супроводжувані поглядами чоловіків вийшли з бару За сусіднім столиком Хтось відпустив на їхню адресу Не дуже респектабельний жарт Бармен пішов до своєї кімнатки Минуло кілька хвилин Не з'являвся Хаблак підійшов до стійки Удав, що розглядає виставлені пляшки і прислухався. Через відчинені двері чулися голоси. Отже, другий відвідувач Макогона.